יחזקאל, פרק י"א. ותישא אותי רוח, ותווה אותי אל שער בית אדוני הקדמוני, הפונה קדימה, והנה, בפתח השער עשרים וחמישה איש, ואראה ותוכם את יאזניה ון עזור, ואת פלטיהו ון בניהו, שרי העם. ויאמר אלי, בן אדם. אלה האנשים החושבים עוון והיועצים עצת רע בעיר הזאת, האומרים, לא בקרוב בנות בתים, היא הסיר ואנחנו הבשר. לכן ינווה עליהם, ינווה בן אדם. ותיפול עלי רוח אדוני, ויומר אלי, כה אמר אדוני, כן אמרתם בית ישראל, ומעלות רוחכם, אני ידעתיה.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 ועשיתי בכם שפטים, בחרב תיפולו, על גבול ישראל אשפוט אתכם, וידעתם כי אני אדוני. היא לא תהיה לכם לסיר, ואתם תהיו ותאכל לבשר, אל גבול ישראל אשפוט אתכם. וידעתם כי אני אדוני, אשר בחוקיי לא הלכתם, ומשפטיי לא עשיתם, וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם,